1645. Bánfalva. Julianka. Ő Krisztina legkedvesebb gyermeke. Milyen jó lesik a rágondolás is. Mehetnék hozzá. Invitált eleget. Megfáradtam magam is, és már csak abban vigadok, ha emlékeimben kutakodok. Azokat a napokat gyakran látogatom gondolataimmal, szívemmel is, mikor Julianka mennyegzőjére készülődtünk mind. Nem, ez a kamuka nem lesz jó. Másikért kell küldetni. A uradő kegyelme megmondta, mint a főhercegnőkének, hasonlónak kell lennie. Ne haragítsd meg, annyit fárad. Mégis ezt akarnám. Úgy kell lennie, zrényi uramat is akartad volna. Most mégis inkább örülsz, hogy így lett. Julianka, nem vagy már gyermek. Nem lehet mindig játszódni, s az emberi sor sem játékszer. Ne bolondítsd mindig a világot. Bátori Anna a mennyasszonynal, Eszterházi Juliannával perelt, ki csak a szövetet nézte, s a vállát vonogatta. Hm, az is jó lett volna, Zrényi uram, mulatságos, s ha túlságosan nagy is az orra, szépen versel. A leginkább tetszetős mégis apám uram új titkára. Kegyelmed is láthatja, az udvarló leányok mind utána epekednek. De apám uram döntött. hiába nevelkedett Zrényi uram ő kegyelme Batyányi né asszonyom udvarában, s tanulta meg, miképpen kell, való a férfi embernek asszonyával bánnia. Mégis birtokai messze vannak, s a nádasdi ószágok itt közel. Legjobb mégis a lengyel herceg lett volna. Ha, csúnya ember, azt meg kell hagyni. De mégis a királysógor asszonya lehettem volna. Lesz neked híred is, s neved így is, nádasdi uram is fejedelmi vér. Bátori nemzettség. Bátori erzsébet néném asszonynak unokája. Ha, az őrült asszonyné! Na, szép remények! Julianka! Falaznának betégedet egy ablaktalan bástyaházba, magad is eszedvesztenéd hamar nap. Kiről mit szólnak, ítélkezni a felől nem kell. Kegyelmedről is, néném asszony. A többi asszonyok az beszélik valami varázslatokat tudhat, s való lehet, mert apám urammal csak kegyelmed bír el. Akkor a menyegzőre a fiúk is mind kismartonba gyűltek. László, Palkó, Ferenc, a kismáriát is felvittük. Ott voltak a gyermekek mind. Gábor is jött, és Miklós is mintha nyugodtabb lett volna. Krisztinát emlegette, sokat gondolt vele, és én magam is. Esterházi Miklós a nádorságot letette, megfáradt, törődött nyavolyás lett. S mégis, ott azokban a napokban keresgélek a legtöbb boldogságot felidézni. Bánfalván még mielőtt Krisztinka ebből a világból kiment, sokszor és szívesen lakott Miklós, s utána még inkább. Az ottani apácák sütötte pogácsát, ette csak szívesen bőt idején, s akkor is, mikor elmélkedésre és gondolataiba rejtőzni, a kolostorba ment lakni. Mikor a karmeliták még a nagy török dúlás utána házat és a templomot újból felépíteni, alamizsnát gyűjtöttek, elsők között adakozott s uramat is rávette, támogassa a nővéreket. Ide kellett nekem is egyszer utamat vennem. Mikor beértünk, az apátnő az udvaron a kőművesekkel perelt, mert a télelőt rakott kerítés már hasadozott, és a javításért megint talérokat kértek. Mikor meglátott engem Erzsébettel bejönni, hozzánk sietett. Hol késlekedett kegyelmed? Előbb vártam, s egyedül nézett Erzsébetre. Ő is maradna. Velem. Erzsébet, az egyetlen fiát, az őszöntemette. Nagy Vagy úgy. Úgy gondoltam, a Nádasdi udvarba, Eszterházi Juliannához tér kegyelmed, s nem mi hozzánk. Ha még ide nem jött, bár vártuk. Örvendek, hogy mégis ide hozzánk jött kegyelmed. Az Úristenhez jöttem. S már rég? Nagyon rég. Csak még dolgom volt, mit meg kellett cselekednem. Magamért. A bátor kért. Rámosolyogtam az apátnőre. Zsófiára gondoltam, kiből reményem és tervem szerint erdé fejedelem asszonya lesz. Ki ecsetben, ahol opos vitéz a sárkányt legyőztes címerünkbe, annak elátkozott agyarait foglalta. Egyedben a sárkány várában bátori zsófia lesz az úr. Az apátnő belém karolt, hogy könnyebben járjak. Gyámolított, úgy vezetett be a templomba mert oda akartam menni legelőbb. Egyedül akartam lenni, kedves árnyaimmal, kedves szellemeimmel, kék ha imádságomban elmerültem, sorra látogattak. Némelykor jött a szigorú országbíró, tenyerében a bátori gyűrűket dobálva, rázogatva, mint valami csilingelő gyermekjátékokat. Jött Gábor, szerelmetes bátyám, uram, fényesen, lovon, esőáztatta piszkos, véres arccal, kihevülve, csatából megtérve, Megjelent Jósika Zsigmond, udvarolva, táncot dobogva, nagy szilajon, fejét leszegve, s az én jó asszonyaim is. Teleg, Anna néném asszony, virággal, sétálva, fiatalon, ragyogó szépen, jött a párka is nyári karolva, sötét haja fehérrel csíkozva. Hímzést nyújtott felém, ha látott, a takarót, mit Krisztinának hímeztem, mindig csak azt hozta nekem. Jött dersfi orsolja nehezen, domborodó hasában gyermekkel, szemében örömkönnyekkel. Jött lén, édes lén, HÁlóruhájában kibontott hajjal, grimaszolva, magát múrikálva. Krisztinka kislányként a bubáját hozta nekem, és jött Miklós is nagy büszkén, szakálla mögött dugdosva kedvét, összevont szemöldöke alatt vágyait. Megállt előttem. Karját kitárta, s az örökké megtartó ölelést ígért.